Uh, vreau să vă spun și eu uh, că ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu face la noi la tineri. Noi credem că la tineri Dumnezeu începe o trezire și așa trezire va atinge întreaga biserică. Așa că, dragi adulți, vă pregătiți-vă că trezirea începe și o să vă prindă și pe toată lumea o să vă prindă, pentru că noi începem să ne rugăm și avem o dorință după trezire. Amin? Să Ne bucurăm să fim astăzi împreună aici și uh, chiar dacă pastorul este plecat, noi credem că ungerea este în această sală. Amin? Și Dumnezeu Sfânt ne va vorbi și este onoare pentru mine să vorbesc bisericii în dimineața asta, așa că ne bucurăm de ocazia asta pe care o avem noi, fie lui, să, să continuăm să locuim când el este plecat. Aș vrea să încep să vă spun, de obicei și la tineret, încep să... Spune ceva amuzant și aș vrea să știți că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu, când venim în casa lui Dumnezeu, e ca și cum vii la masă și la masă cu Domnul șe vrea să-ți dea bucate. Dar el nu vrea, el vrea să te simți liber. Dacă noi am fi acasă, când mergem să servim asta în familia, că noi am fi toți triști. N-am zâmbit, atunci uh, ar, ar crede că ceva nu e în regulă cu noi. Așa că în această dimineață vreau să vreau să fiți liberi, să zâmbiți, uh, și când vi se pare ceva amuzant, ceva puteți să râde în casa domnului, puteți poți simți bine în casa lui Dumnezeu. Amin? Și asta ca bucuria să-i nu de ființa ta în această, în această zi. Așa că am, am spus că o să încep cu ceva amuzant, Am întâlnit -o, am auzit-o o întâmplare cu... eram am fost să caut mașini la, în Cluj, să văd cum e piață de la Cluj. Am fost acolo polițai și mă -am să aminte o întâmplare. Uh, un tânăr polițai care tocmai terminase școala uh, era ultimul examenul de ieșire, uh, de graduare de la școala de polițai. Și a fost ultima întrebare. Eu pus-o oral la un, un tânăr căsătorit. Eu spus, întrebarea aceasta este, ce ai face dacă ar trebui să arestezi, să arestezi pe Socrata? Și fără să se gândească repede, eu spus, aș chema întăriri tânărul nostru polițai. Ok, haideți să deschidem astăzi cuvântul lui Dumnezeu la, la evrei. Evrei, capitolul 10, eu cred că Dumnezeu are un mesaj care mi l-a pus pe inimă, special pentru această zi. Evrei, capitolul 10, versetul 35. Și vreau să vă spun că o biserică, îi puțin prea tare aici, monitor, o biserică... Tăcută e o biserică moartă Așa că vreau să fiți astăzi activi Nu am nevoie eu de încurajarea voastră Pentru că eu voi vesti cuvântul chiar dacă nu ziceți Nici măcar un amin Dar pentru binele vostru Pentru a personaliza Adevărul acestea e bine să spui amin E bine să spui da doamne Vreau asta în viața mea să personalizez Ceea ce Dumnezeu îți vorbește în această zi Noi nu suntem o biserică care La timpul predicii dormim Mi-aduc aminte de un tânăr care uh, Era în casă și uh, construia o biserică. Și vine tata lui, intră tata lui în, uh, în cameră și în timp ce intră, el vorbea tare. Mă, dar ce faci aici? Și copilul. Dar ce faci? <oa, -oa, construiesc o biserică. Și el după aia, de ce? Nu, vor, nu vorbi tare, că toți dorm în biserică. Nu am vrea să dormim, astăzi dacă vecinul tău doarme, îl vezi așa un pic cu cotul, nu lovitare, și uh, sper, să, sper să nu adormim. Ok, ați găsit Evrei capitolul 10. Evrei capitolul 10, versetul 35 și o să citim până la versetul 39. Știu că acum e ușor că avem și uh, proiectat, e pentru cei care uită Bibliile proiectorul, pentru cei care s au dus Bibliile, uitați în Biblie că e important să subliniați, să încercuiți acolo uh, lucruri care sunt pentru, pentru noi. Evrei capitolul 10, versetul 35, scrie nu vă, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare.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 Și întoarceți la Habacuc, în Vechiul Testament, mai citim încă un verset din Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Habacuc, capitolul 2, versetul 3. În timp ce întoarceți acolo, mi-am adus aminte de, de un om care au vizitat o biserică și au fost întrebat de prietenul lui lunea următoare la servici, cum o fost la biserică. El era și el creștin. Și eu zic, bă, așa, a fost la biserică asta. A fost foarte fain. Ce să vezi la momentul predicii. În timp ce ce pastorul predica, a început, așa ungirul a fost, ce că au început copiii să plângă. Copiii au plâng, plâns, zice, au început să plângă copiii la predică. De stai, că nu a fost atâtea zice, au început după aia, după ce au plâns copiii, au început să plângă toate femeile din biserică. Așa ungeri au fost, toți au început să. Și nu numai atât, zice, și stai să vezi. După ce au plâns femeile, după atingerea Domnului, au început și bărbații să plângă. Extraordinar, extraordinar, zice, dar tu ai plâns, o întreba pe el. Eu n-am plâns, că eu nu sunt membru acolo. Și că chiar dacă nu ești membru, astăzi vreau să primești cuvântul lui Dumnezeu, că și pentru tine se aplică. Habacu capitolul 2, versetul 3, ați găsit? Știu că cei care e aici l-ați găsit deja. Căci este o pororocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. În această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre subiectul cerințele împlinirii unui vis. Cerințele împlinirii unui vis. Haideți să ne rugăm să cerem Domnului uh, ungerea peste cuvânt și vom începe uh, călătoria noastră în cuvânt. Doamne, îți mulțumesc pentru onoarea pe care o am să-l înlocuiesc pe pastorul bisericii astăzi. Doamne, îți mulțumesc că Tu vei vorbi prin mine și îți mulțumesc că cuvântul Tău, Doamne, va aduce rod în viața noastră. Mă rog, doamne, ca noi să nu fim doar niște ascultători pasivi ai cuvântului tău, ci niște ascultători împlinitori ai cuvântului tău, tată. E ceea ce mă rog. Și mă rog, doamne, ca cuvântul care va fi rostit astăzi, Satan să nu-l fure de la noi. Doamne, să nu-l fure cu niciun chip și să-l ținem strâns în inima noastră. Mă rog, în numele lui și mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor scusit în mâna ta. Și, doamne, să mulțumesc că fiecare persoană îi vei vorbi în această dimineață. Că pentru prima dată, că pentru a ena tu îi vei vorbi în numele lui Isus să-ți mulțumim. Amin. Amin. Vinerea trecută, nu vinerea asta, vinerea trecută mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a întâmplat în viața mea, uh, o experiență care prin care n-am mai trecut. Tinerii știu pentru că ne-am spus vinerea această experiență și permiteți-mi tinerilor să o spun din nou, voi o să știți așa de bine că o să puteți spune colegilor voștri cum a lucrat Dumnezeu în viața pastorului vostru de tineret. Vinerea trecută mi s-a întâmplat ceva, v am spus ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Am 30 de ani, dar niciodată nu mi s-a întâmplat acest lucru. Mergeam pe strada universității și aveam la mine o geacă, era destul, când am mers la acasă era destul de uh, răcoros, și mi-am luat geacă, am o geacă gri, care are buzunare destul de mare aici în față, două buzunare mari, uh, se închide buzunarul cu un scârț și... Mi-am pus pormoneul la un moment dat, în, de obicei îl țin în buzunarul de la pantalon, dar la un moment dat -a, a fost o inconveniență și l-am luat și l-am pus în geaca, în geaca mea, în buzunarul de aici. Ei, când l-am pus în buzunar, am uitat să pun scârțu, să, să, să fie sigur că e închis buzunarul și nu m-am mai gândit la asta. Și în timp ce mergeam de la universitate la mașină, mi era cald, mi-am dat geaca jos și în loc să o prind, așa cum o prind de obicei de aici de capă și să o pun după umăr, am luat-o în mână. Și din ce am luat-o în mână, nu m-am gândit că buzunarul era deschis și pormoneu era în buzunar. Vin, vin la birou, când ajung la birou, îmi simt geaca și văd că lipsește ceva din ea, nu era pormoneu în geacă. Mă ui, mă duc la mașină, mă poate am scăpat în mașină, că mi-am aruncat așa geaca, nu era nici mașină, m-am speriat, pentru că niciodată nu mi-am pierdut până atunci pormoneul, niciodată. Acum, dacă ar fi fost numai pormoneul în sine uh, și uh, bani, nu au fost mulți, 140 de mii, nu au fost mulți bani. Dar problema era că nu era numai bani acolo, problema era că acolo erau niște acte de care aveam mare nevoie. Primul rând, buletinul. Era acolo, pe lângă buletin, carnetul de șofer, și pe lângă carnetul de sofer, talonul mașinii. mașina care o pregătisem ziua precedentă de vânzare, am făcut poze, s-o pun și mă gânea extraordinar. Mi-am pierdut tot. Și erau toate. M-am dus înapoi, repede să văd, să mă duc exact unde am fost, poate îl găsesc. Am mers la portar, nu, nimeni n-a găsit un puneu, nimeni nimic. Era cu 10-20 de minute maxim după ce l-am pierdut, da? A mers, a mers la secretariat a fost nimeni, nu a găsit nimeni, nimic, niciun poroneu, niciun semn de poroneu. Vin uh, repede acasă, uh, aveam un card a, a, a bisericii unde ținem contul tineretului, l-am uh, repede, l-am sunat pe cei de la, de la Banca Transilvania, blocați contul, blocați cardul, mi-am pierdut, mi pierdut poroneu, Asta blochează, bun. Problema erau actele. În seara respectivă aveam seara de tineret și eram destul de trist pentru că fără acte. Fără carnet, fără, fără buletin, fără talon. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, eu scopilul Tău. Eu scopilul Tău, Doamne, și mie se, mie se întâmple așa ceva. Mă rog ca persoana, Doamne, care l-a găsit. Că cineva l-a fi găsit, că nu l-am mai găsit eu. Persoana e să n som somn noaptea Doamne să-l trezești noaptea să mă aducă buletinul Asta mă rogam, am început să mă rog vineri Am spus tineri, rugați împreună cu mine mă Să de nu dea domnul somn aceste persoane Până nu mă aduce înapoi buletinul și, top, uh, și actele Asta mă interesa pe mine, actele Sâmbătă m-am dus înapoi Am zis că poate, poate dau de el Sâmbătă am mers și la secția de poliție De la universitate și am mers acolo Și mi-a spus polițaia, polițaia a notat foarte Fo foarte și la am întrebat, sunt șanse totuși să-l găsesc? Și uitați să spune, ce, datorită caracterului studenților noștri în ziua de astăzi, uh, mod, în mod aproximativ sigur, uh, probabil o lua bani, a zis 140.000, eu -o și pe aia uh, și ori l-au aruncat la, într-o pubelă de gunoi, ori l-au aruncat la veceu. Deci ne două și mă gândeam, e extraordinar. Unde sunt actele mele și, uh, și pe unde e buletinul meu? Dar zice, ar fi o șansă să mergi la uh, RER și să-i întrebi dacă nu cumva l-au găsit uh, ei aseară, când au făcut curățenie. Zic, că n-am nimic de pierdut, mă duc. Am dus la RER și la, vorbesc cu portarul. Am pierdut uh, porumneul uh, cu toate actele, zice, oare o îmi pare de tine. El, știi? <laughs> Știu că mulțumesc, zice, dar nu cumva ați găsit nu, Nimeni nu a adus niciun poroneu zice, da, Șansele sunt foarte mici Știi ce? Că nu se uită nimeni așa numai Dacă îl vede pe jos undeva Să mai găsește, ok, dacă îți și le aduc Dar așa în gunoi Șansele sunt mici Și mi-aduc aminte că atunci a terminat să examenul Am venit, am luat și am mers acasă Am zis, Doamne, nu se poate Doamne, Lucrează, Tu, fă o minu. Și început, am, am continuat să cred că totuși Totuși, domnul, nu să lase păsa să doarmă. Pe asta mă bazam, eu pe asta mă rugam, domnul, să nu lase să doarmă până nu mă aduce mie actele. Și, ovrând duminică, mie chiar ne-am rugat, iar m-am rugat cu doamne. Rugăciunea mea, trebuie să vă spun că l-o de rugăciune, cam asta au fost. Doamne, actele mele, lucrează tu, doamne, nu lăs, îngerii îngerite să-l trezească noaptea, fătul ce știi cu el, numai să-mi aducă înapoi buletinul. Doamne, pune-i pe gând să meargă pe Google, să scrie numele meu, să dea cumva de, de numărul meu de telefon, că nu mi-am pus nici număr de telefon în buletin, niciodată l-am pierdut, și acum o să pun, dar uh, niciodată n-am avut uh, întâmplarea asta. Luni, am zis că aștept până luni, am sunat la poliție și mi-au spus ce trebuie să fac ca să fac din nou actele, mi-au spus că o să, dure, să dureze un pic, o să dureze un pic, o să-mi dea numai primele două zile, numai dovadă a buletinului, e în Dovadă. dovada, după aia mi-a să dea în buletinul, a, e minunat. Uh, și nici am întrebat la carnet cât timp te ține să, să faci un alt carnet. Talon, nu mai vorbesc, trebuie să declar monitorul oficial, am înțeles. Uh, aștept până luni să văd dacă se întâmplă ceva luni. Vine luni, uh, luni, mă duc din nou acolo, am zis, poate acum îi pun undeva lor, un camer ca să găsesc actele. Mă duc înapoi iar, îl caut luni. Și luni am fost așa de disperat, am zis, mă, am uitat la pubelele de gunoi, am zis, astea nu au fost luate, cred că de câteva zile, poate, poate e în pubelă. Și mă, gândeam, mă studenți acolo nu să bag mâna pentru că e așa, nu o să acolo. Dar vă spun sincer, de la universitate până la uh, cimitirul Rolcovschi, uh, am două, pe părțile sunt pobele, la fiecare m-am dus, mă duceam, este mic negru pe acolo. Așa de disperat am fost după actele mele. Luni seara, trece nimic. Eu mă imaginam că Oamenii o să pună studenți. Mă neam studenți, așa știu internet. Dacă pune numele meu, Teodor Ciuciu, acolo am un anunț cu vând lămâi și îmi găsea numărul, de, îmi găsea numărul de, de celular. Și așteptam la telefon, mă, mă poate poliția, o să poate o patrodoși cineva și tot. Și când suna cineva, poate asta. Și când era un cunoscut, da, eram dezamăgit. Nu că el era, dezamăgit că nu era persoana cu actele. Marți dimineața eram cu tatăl. ajutam că au făcut suc de, erau încă doctorii coreeni la noi acasă, au făcut suc de uh, mere. Îmi zice, tu, mai crezi că vor apărea cu actele mele? Deci te crede în continuare și săptămâna asta, încă mai cred în săptămâna asta, zice. Nu, bine, nu fac nimic, ca nu de bun, mai cred săptămâna asta, mai crede, zice. Și mă au tărit așa că eram gata să mă duc să măcar să am dovadă că am buletin. Și Dani a mers, Dani mers la, la biserică și cum Dani grăbit tot timpul că merge, o lăsat ușa de la intrare deschisă. A lăsat ușa deschisă, o mers și pentru că avem cățelul, am zis să mă duc să închid ușa ca nu cumva să iasă să-l pierdem și pe asta, că a mai pierdut unul și au fugit. Și când mă duc, dimineața m-am uit, uitat în poștă, mă gândeam că poate, poate o să aducă actele. Mă gândeam, bă, s -o fi nervat că nu o găsi bani în pormoneu. Și o să mă, măcar să țin poroneo, că e de piele și nu știu ce, măcar atâta să țin, dar să zic că măcar o să mă duc actele, mă rugam eu. Și când mă, duc în, uh, când mă duc să închid ușa, e chiar uh, ușa e lângă uh, cutia poștală și mă, mă să mă uit în cutia, cutia poștală și văd o scrisoare. Și mă uit, eu vedeam că uh, prin locul la liber, destinatar Ciuciui -Ciu Teodor Beniamin. Bă, la cine scrie mie scrisor? Mă gândeam eu. Toată lumea scrie e-mails, SMS, cine îți scrie scrisor în secolul 21. Mă gândeam. Și mie, mie scris. scrie cine scrie mie scrisor? Și iau scrisoarea, mă duc repede după chei, de la... iau scrisoarea și văd că Um, cu ciuperci pe pe, asta, pe... mă gândeam, mă, îmi plac plantele dar nu știu dacă ciuperci ceva ofertă probabil la ciuperci știi, mă gândeam, că n-am mai văzut plic de ăsta eu, când de mult n-am mai ținut scrisoare cine să scrie mie scrisoare ce trei o trebuie în amin Martin și întorc pe spate acum țineți minte că eu mă rugam zilnic nu-i som. Uh... Trezește noaptea, vorbește, da? Expeditor. Ana Radu. Cine Ana Radu? Mă că... Ana Radu. Cine Ana? Nu știam. Și mă uit mai jos. În paranteză. Pentru acte. Wow! A zis, este ceva pentru acte. Mă gândesc că numai astea mele pierdute. Om wow, Mă găsesc actele. Și mă duc repede, îl deschid și o scrisoare. uite de mare scrisoare e. Prima scrisoare care am de mult, de mult timp. Bună ziua, scrie. Am găsit în zona Universității din Oradea portofelul cu actele dumneavoastră. Numele meu este Ana Radu, mă puteți contacta la numărul de telefon pentru a vi-l restitui. Am zis, doamne mare, ești. Doamne, persoana care mi l-a găsit, ai pus să găsească pormâneul meu o persoană cum se cade. Și-a zis, mă, extraordinar. Și o sun, și fiți atenți ce spunea. Deci De telefon, E la telefon, e zis, o, așa mă bucur că l a găsit și m a căutat. Deci, și ea spune, ai, ai primis căsoarea mea? Am primis căsoarea. Deci, cum lucrează Dumnezeu? Ea a spus. Mă, că Dumnezeu pune și cineva cu frică de Dumnezeu să găsească, să găsească pormâneul. Și a mers, a mers, ea e nici măcar nu lucrează la universitate, e psihologă la generală 6, a mers să să să și mi-a spus unde l-a găsit, în iarbă l-a găsit și am spus, ok, cum să mă revanșez față de Nu trebuie Zice, nu trebuie nimic, dar chiar nu, nimic, nu vreau nicicum și ok, am întrebat, îți plac plantele? Da, zice, ce zici de un lămâi? Ok, nu pot refuza o lămâi, pentru că nimeni nu poate refuza un lămâi. Așa că e, o să-i duc un lămâi, pentru că, pentru că a fost așa de drăguță. Dar ce vreau să vă zic? Am avut o dorință în weekend care au trecut și acea dorință e să-mi iau actele. Și așa de greu a fost până s acea dorință. Și ce greu a fost, așteptarea asta. Eu nu știam, mai primesc actele, mai nu primesc. Și mă gândeam... Fiecare dintre noi avem dorințe, avem vise pe care Dumnezeu le pune în inima noastră și ce se întâmplă îi trece o perioadă de vreme și ele nu se împlinesc și devenim descurajați și începe diavolul să pune în mintea noastră gânduri cum niciodată nu se va mai întâmpla asta. A, tu niciodată nu vei mai întâlni persoana potrivită. A, niciodată tu nu vei scăpa de acel viciu. Și acel vis, acea dorință. Tu niciodată nu te vei însănătoși. Niciodată nu vei avea tu casă. Niciodată nu vei avea tu mașină. Și dacă nu suntem atenți, așa de ușor putem deveni descurajați. Și știți ce se întâmplă de multe ori? De multe ori renunțăm... Dacă am, dacă am mai sta în un pic și renunțăm prea repede, dacă am mai așteptat încă un pic, uai, dacă ai fi știut că după o săptămână era gata victoria ta să o ai, dacă ai fi știut că încă două luni dacă mai așteptai, două luni dacă mai așteptai, visul se împlinea. Dar de multe ori renunțăm prea repede. Renunțăm mult prea repede. Și în această, în această dimineață, minutele care au mai rămas, aș vrea să auzim din cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie noi să vedem acel vis realizat și împlinit. Pentru că sunt conștient că fiecare dintre dumneavoastră aveți un vis. Aveți vise mai multe, dorințe? Și poate a trecut mult timp și nu s-au împlinit. Ce faci când visul zăbovește împlinirea? Ce faci? Pentru că dacă te lași descurajat, vei pierde victoria pe care era să o ai. Și sunt conștient că așa de mulți ați fost aștept de aproape, în multe ocazii din viața voastră, dar ați renunțat prea repede și ați pierdut o răsplată. Ați renunțat prea repede. O, oh, dacă mai așteptai încă o săptămână. Au fost persoane, pentru că lucrez cu tinerii, persoane care, am văzut, nu mai au așteptat să întâlnească persoana potrivită și s-au mulțumit cu o persoană care s-a îndrăgostit de ea și au zis, ok, mă căsătoresc cu el. Și după un an de zile, după trei luni să întâlnească o persoană care, wow, dacă așteptam un pic, dacă așteptam. Cuvântul lui Dumnezeu din Evrei, Evrei 10 cu 35, ne dă cerințele împlinirii unui vis. Și dacă ai un pix, dacă ai asta ceva de scris, notează-le pentru că îți vor fi de mare folos. Pentru că un lucru, e sigur, satan ar vrea tare mult ca visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima ta să nu se împlinească. Și vreau să știi că el va face tot posibilul să oprească împlinirea. Și noi în această, noi în această dimineață noi nu vrem să, fim, să nu fim conștienți de ceea ce el vrea să facă și anume să fure visul nostru. Evrei, capitolul 10, versetul 35, scrie în felul următor. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Primul lucru, prima cerință, dacă vrei ca visul să se împlinească, este următorul. Nu-ți pierde încrederea. Nu-ți pierde încrederea. Urmează o răsplată. Și Biblia spune foarte clar. Ră, pe care o așteaptă o răsplătire. Și după aia mai este un verset care puteți să-l proiectați, Să proiecta vă 3 cu 14. Căci noi ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. imaginați vă cum a fost și aduți aminte, cum a fost încrederea ta când ai primit visul acela. Încrederea trebuie să rămână nezguduită, ca la început, că acel vis se va împlini și indiferent și poți să spui, da, mi-e greu acum, da, am așteptat mai mult decât am crezut, dar rămân statornic o încredere nezguduită, că ceea ce Dumnezeu a promis se va împlini, dorința pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea se va împlini. Nu-ți pierde încrederea. Și un lucru despre încredere e sigur, nimeni nu ți-o poate fura. Numai tu o poți pierde, tu o poți părăsi. Nici diavolul nu-ți poate fura încrederea, dar tu o poți părăsi, tu o poți pierde. Așa că e primul lucru care vreau în această dimineață să înțelegi. Dacă vrei ca visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima ta să se împlinească, dorința pe care Dumnezeu a pus-o pe inima ta, e nu-ți pierde încrederea. Nu-ți pierde încrederea, rămâi încredințat că ceea ce Dumnezeu a făcut se va împlini. Nu-ți pierde încredere. Mi-aduc aminte că noi ca biserică am cerut acest teren de la Consiliul Local și eram o biserică mică, la Casa de Cultură ne întâlneam și mi-aduc aminte Consiliul Local rând pe rând, la ședință după ședință, un an de zile, dacă bine mi-aduc aminte, tot aveau tot întrebări, tot amânau și uh, era, tata începea să, nu, începea să zică că ăștia nu vor nici cum vor să ne dea terenul ăsta nou și un lucru care am văzut la tata, e, tata nu și-a pierdut încrederea, mergea la fiecare ședință înapoi, mai pregătit, mai bine și după un an de zile Dumnezeu ne-a dat acest, acest teren. Și după ce a fost concesionat, e, a fost, cum a lucrat Dumnezeu ca el, un teren care l-a avut biserica aici, lângă, lângă centrala termică, să-l dorească ei, să aibă ei nevoie de el și să facem acel schimb de teren. Dumnezeu a lucrat, dar niciodată nu și-a pierdut încrederea apostolul nostru. În fiecare dată când mergea la ședință, vedeam plină încredere. Nu-ți pierde încrederea. Nimeni nu ți-o poate fura. Numai tu o poți părăsi. Nu-ți pierde încrederea. Amin? Este primul lucru. Al doilea lucru, dacă vrei ca visul tău să se împlinească, vedem din cuvântul lui Dumnezeu din evrei, este următorul lucru, versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare. Aveți nevoie de răbdare. Al doilea lucru care notează-l e, ai răbdare. Acum știu că e greu. Pentru că la unii Dumnezeu ține mai mult, zăbovește mai mult, la alții zăbovește mai puțin. Așa e sau nu e așa? Dumnezeu nu are un, uh, ceva stas, fiecare așteaptă, nu. Fiecare are o perioadă pe care Dumnezeu a rânduit-o de a aștepta, de a avea răbdare. Dar dacă nu ai răbdare, asta e o cerință, dacă vrei să ca visul tot să se plinească. Dacă n ai răbdare, nu vei vedea visul împlinit. Răbdarea este absolut esențială pentru a vedea visul împlinit. Aduceți-vă aminte de Moise. Moise a avut un vis, Dumnezeu l-a pus în inima lui, să fie eliberatorul poporului evreu. Asta a fost visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui. Știți cât timp a așteptat el până să, să se realizeze acel vis? La 80 de ani. Dumnezeu îl cheamă. 40 de ani în postie. Noi ne gândim, Doamne, dar pierzi timpul cu el, lași acolo 40 de ani, Doamne, dar asta, ce sistem economic este asta ce eficiență asta a timpului nostru, ce time management este ăsta, 40 de ani îl ții la oi. Dar Dumnezeu lucrează altfel, Dumnezeu are timpul lui, el știe când îți lucrurile mai bine, unii dintre noi mai mult. Iosif, Dumnezeu dat un vis, el va fi gârmuitor și ceilalți îl vor sluji. Snopii celorlalți se închinau înaintea snopului lui. Zece ani Iosif este în închisoare. Zece ani. Și timp de zece ani Iosif a avut răbdare. Știa, am răbdare pentru că visul se va împlini. Nu renunț la el, nu renunț, nu mă compromit, am răbdare. Dar nu, vă, nu e așa că uneori e greu să ai răbdare? E greu să ai răbdare. La când? Și lucru vedem din cuvântul lui Dumnezeu, când nu avem răbdare și acționăm noi în firea noastră, facem greșeli. Și exemplul pe care îl avem este Avram. Mesia a promisul Avramul, nu numai că va avea un copil. Avram zice, uite-te, uite-te, din cortul tău și uite-te la stelele de pe cer. Și Avram se uită, așa va fi sămânța ta. Nu vorba un copil, uite sămânța ta uite te jos la nisipul de pe măr. Avram, uite te la nisipul de pe jos. Așa de numeros va fi sămânța ta. El nici avea măcar un copil. De unde, Doamne, sămânța asta? Și la un moment dat, în timp ce aștepta și, și a perdură dare Avram, a spus, Doamne, hai că te ajut eu, că văd că t ai uitat de mine. E, tu m-ai promis și eu vreau să te ajut ca să nu fii tu, ești tu mincinos, să nu să rău în Biblie chestia asta că toi ai mințit. Mai bine te ajut eu, Doamne, mai bine te ajut s dus el la Agar și l-au ajutat pe Dumnezeu. Și uitați-vă astăzi la poporul Israel, cum se... ce... ce probleme au cu vecinii. Ismael, urmașii lui. uitați să văd și ce probleme au și astăzi cu ei. Pentru că încercăm să le ajutăm pe Dumnezeu. Ai răbdare! Ai răbdare! Eu știu că unii așteptăm mai mult. Ce... Voi credeți că eu m-am gândit că la 30 de ani nu o să fiu căstorit. Băi, mă duc de la 18 ani, că zic la 22 deja, cu copil încă. Nu m-am gândit, dar ideea e, ai răbdare. Pentru că nu Dumnezeu face la fel în fiecare, nu lucrează la fel. Și spuneam la mama când deja am 30 de ani, zic, mamă, fii atent. Isaac, la 40 au avut-o pe Rebecca. <laughs> da, dacă, ajung, dacă ajung până acolo, îl chemăm pe Eliezer să vină. <laughs> Nu-ți pierde încrederea? Primul lucru, doi, ai răbdare. Trei. Besetul 36 spune că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce a fost făgăduit. Al treia condiție, dacă vrei să vezi visul împlinit, este să continui să faci voia lui Dumnezeu. Când visul nu-i împlinit, când nu-i realizată dorința ta, tu continuă să faci ce trebuie să faci. Și voia lui Dumnezeu este descrisă în acest cuvânt a Lui, e voia revelantă a Lui Dumnezeu. Dacă vrei să cunoști voia Lui, citește acest cuvânt și vei afla ce vrea Dumnezeu să faci în fiecare zi și ce vrea Dumnezeu să facă prin viața ta. Îți va revela. Și după ce tu înțelegi voia lui Dumnezeu revelată, El îți va vorbi despre acea voie care voie personală pentru viața ta. Dar până nu împlinești asta, nu-ți poate revela voia ta personală. Și că continui să faci ceea ce trebuie să faci, Asta e o condiție. Ce se întâmplă de multe ori? Și am văzut în biserică. Că deja sunt de mult în biserică, am crescut. Vă spus un păstor de la Timișoara că eu sunt păstor cu pedigree. Că am crescut în familie de păstori. Zice, bă, tu, tu, tu ai diferit la tine, normal, că tu ești pedigree. Tu ai născut în familie de păstori. E altfel cu tine. Și un lucru care l-am văzut este următorul lucru. În momentul în care nu se împlinește acea dorință, acel vis în viața unor oameni, uh, oamenii încep să nu mai facă ce ar trebui să facă. Încep să nu mai asculte de cuvântul lui Dumnezeu și încep ca și cum se răzbună pe Dumnezeu. A ai, ai făcut până acum, mai știi ce? Nu mai fă niciodată. Supărat pe Dumnezeu și vedeți ce se întâmplă. Dacă până atunci erau implicați în biserică, nu se mai implică în biserică. Arga alții. Să se roage alții. Dacă veneau la biserică regulat, ce nu mai continuă să vină regulat la biserică, nu mai vezi că lipsesc, vin dată pe lună, după aia vin dată pe două luni, după aia vezi că nu mai vin deloc, după aia vezi la Pașa la Crăciun. Dar te, de la noi biserică este, normal că este, din păcate. Biblia spune foarte clar nevrei să nu părăsiți adunarea voastră, să nu părăsiți adunarea voastră, să nu vă depărtați de a de întâlnirea aceasta. Când Iisus Hristos a instalat biserica, întâlnirea de Duminică dimineața era întâlnirea în care biserica se aduna împreună. Tu ești parte din vie, tu ești o viță parte din vie, dar dacă tu pleci seva, se, tu, tu te vei usca. Mai un copac care e verde și e frumos, dar dacă tai ramura copacului și o pui jos, se uscă repede, pentru că nu e în trup. Dacă vrei să ai viață, trebuie să rămâi în trup. Trebuie să continui dacă vrei ca visul tău se să continui să faci voia Lui. Ce voia Lui cu privire la viața este să fii credincios în locul în care te-a pus. Voia Lui este să, să stai înaintea Lui, să cauți, să pe Domnul. Voia Lui Dumnezeu este descrisă aici. Dar este o cerință dacă vrei ca visul să fie împlinit. Avem persoane care au avut un vis fain, dar nu mai fac voia Lui Dumnezeu. Și dacă nu mai faci voia Lui Dumnezeu, nu se împlinește visul. Nu se mai împlinește visul. Sunt tineri care, de exemplu, wa, am, am, vreau să întâlnești persoana potrivită, dar tu nu trăiești cum trebuie să trăiască un tânăr înainte de căsătorie, în puritate, și atunci nu vei întâlni persoana aia. Pentru că trebuie să e condiție să împlinești voia lui Dumnezeu. asta e condiția. A patra condiție. Vedem versetul 37. În versetul 37, cuvântul Dumnezeu scrie, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. A patra cerință este următoare, înțelege că ești aproape de victorie. Ești mai aproape decât ai fost ieri, ești aproape de victorie. Unii dintre voi vă gândiți că a victorie peste 2 ani de zile, poate peste 2 săptămâni. Poate peste, poate peste două luni. Eu nu știu când îi, dar ești aproape. Biblia spune, încă puțină, fiți atenți. Nu numai că spune puțină, când Biblia pune accent pe ceva, înseamnă că e important acel lucru. Nu pune că nu are ce face cu Domnului să se repete. Încă puțină, foarte puțină vreme. Unii dintre voi, și prin profetic vorbesc asta, unii dintre voi sunteți atât de aproape de victoria ta, e chiar după colț. E chiar după colț. Nu renunța! E chiar după colț, dacă ai rezista încă o săptămână, dacă ai rezista încă câteva săptămâni, încă câteva luni, victoria e după colț, ești foarte aproape de ea. Și un lucru, când știi când victoria este aproape, este când intensitatea crește, dificultatea crește, când îi devine mai greu decât niciodată. Asta înseamnă că urmează să ia naștere visul tău. Îți durerile nașterii care le simte o femeie Am văzut un în filme, nu știu Dar mă dau seama cum cu durerile Când se vedea cum era la televizor Urletele care erau acolo pe durerile Nașterii Până atunci totul e ok, e greu de la luna 8 -a și nu am înțeles, dar după aia La durerile nașterii e groaznic Pentru că îi Devine dificil După aia e răsplata După aia e răsplata Și poate astăzi, Teddy, din mai greu decât a fost niciodată Pregătește că dai, visul tău se naște. Dacă e greu acum e ok, visul tău se naște. e deci, cel mai greu acum, parcă nici nu a fost așa de greu. E semn, e semn că victoria e aproape, e semn că victoria e aproape. Și diavolul face tot posibilul, știe că te pierde acum, știe că visul se mănește și el ține cu cât mai puternic de tine, dar nu va putea, pentru că trebuie să lasă că victoria este aproape. Amin? Este aproape de victoria, așa să înțelegeți, încă puțină vreme, încă foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și Iisus Hristos va veni în, în, în răscumpărarea ta. Vindecarea ta este aproape, Crestul tu asta? Eliberarea ta este aproape de acea problemă financiară, este aproape, este aproape. Este chiar după colț, încă puțină vreme, încă puțină vreme. Psalmul 35 spune, seara vine plânsul. Iar dimineața, veselie, seara vine plânsul, dimineața, veselie. Pentru că când te pui la culcare, așa de fain, când te pune la culcare, adormi, ai plâns, dar dimineața te trezești și totul e diferit. Încă puțină vreme. Încă puțină vreme. După aia, cuvântul Domnului, tot acolo, versetul, 37, versetul 38 spune, și cel neprihănit... Va trăi prin credință. Următoarea, următoarea, a cincea condiție este să continui să trăiești prin credință. Noi nu trăim prin vedere, noi trăim prin credință. Și poate spui, te, nu văd nici o cale de ieșire. Nici nu trebuie să vezi, trebuie să crezi. Pentru că nu umblăm prin vedere, umblăm prin credință. Și în, în, pentru că dacă ai vedea calea de ieșire... Sau calea de rezolvare, împlinire a, a visului tău, n-ai mai avea nevoie de credință. N-ai mai avea nevoie de credință. Păi dacă când fratele pastor a început această biserică și când nu mai aveam niciun bani, toți banii care îi din Statele Unite îi dedusem la biserica care, care am fost înainte și... Să spună tata, vrem să facem și avea schițele, clădire care acum o vedem. Dar nu aveam niciun ban. Și chiar nu aveam niciun ban. Și oamenii se uitau la noi de la primărie. Câți oameni este se biserică? 40? 30? Și construiți dita mai? Da. Dar aveți bani? Avem un tată care are bani. Nu știau, e care tată, dar tată ceresc. Dacă tata umbla prin uh, vedere, noi niciodată n-ar fi fost aici, niciodată. Dar umbla prin credință. Viața de creștin este o viață, indiferită diferită celelalte vieți, e viață prin credință. Nu vezi, dar crezi. Crezi. și când încep să crezi, vă spun ce se întâmplă, încep să vezi. Așa lucrează Dumnezeu. Când încep să crezi, încep să vezi. Așa lucrează Dumnezeu. Umblarea în această viață, este această viață și nu ți poți imagina cum Dumnezeu, Dumnezeu are atâtea moduri prin care el lucrează. De multe ori Dumnezeu m-a surprins pe mine, vă spun sincer, de atâtea ori Dumnezeu m-a surprins pe mine pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al surprizelor. Așa că ai credința că Dumnezeu se gândește la mai multe modalități decât tu te gândești. Nici, mă, vă spun sincer, nici nu m-am gândit la modalitatea asta că persoana care îmi găsește buletinul să-mi scrie o scrisoare și să-mi dea numărul ei. Nu a fost o modalitate, acum dacă mă gândesc, a, normal, dar nu m-am gândit la ea, Dumnezeu m-a făcut o surpriză. Și Dumnezeu în viața ta vă face surprize de genul acesta. Dumnezeu vă face surprize de genul acesta. Mă duc aminte când m-am întors înapoi în România, era în anul 2000, ca să încep lucrare cu tinerii din biserică și mă gândeam, Doamne, dar eu mă duc înapoi în România, biserica nu mă poate plăti încă, uh, uh, -o, cum o să am eu casa mea, cum o să am eu mașina mea, doamne, nu se va întâmpla toate, toate aceste lucruri. Dacă rămân aici, aici pot avea o slujbă bună. Am spus, du-te înapoi în România. Domnule, dar cum o să mă binecuvintez, doamne, ce firmă o să am, ce o să... Doamne, cum? Și pentru biserică, cum o să pot face toate aceste lucruri? Și nu m-am gândit eu ce cale Dumnezeu a folosit. Și cum Dumnezeu va crește niște terenuri pe care le-am luat într-o zonă în care nimeni nu a băgat în seamă zona respectivă. Nu m-am gândit eu atunci. Ei, dar Dumnezeu prinde surprize. Nu știi cum Dumnezeu te poate binecuvânta. Poate visul tău e să ai o casă și nu știi cum se va întâmpla. O, oh, dar dacă Dumnezeu a pus dorința ai în inima ta, Dumnezeu are modalitățile Lui cum El lucrează. El îi plin surpriză. Și o surpriză e ceva bun care se întâmplă care nu te aștepți. Dumnezeu e plin de surpriză. Și dacă citiți în 1 Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, spune, Dar după cum este scris lucru pe care ochiul nu le-a văzut, Urechea nu le-a auzit. Și la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Pentru tine le-a pregătit asta. Deci nu ți-ai putut imagina. Trăiește prin credință. Credința că Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu plinde surprize. Oh, când Dumnezeu te va surprinde pe tine dacă ai credință. Cred că Dumnezeu va lucra. Și oamenii se vor la tine, că tu ești nebun. Vreau să, hai să... Hai să. Stabilim ceva de la început. Oamenii deja cred că suntem nebuni. Nu mai trebuie să încercăm să ne, să ne apărăm. Păi dacă ar veni aici TVS, să vină în jurnalul Bioreal, să, să filmeze, să vadă, ce ar zice? Nebuni ăștia. S-ar bat, ba, sunt nebuni. Pentru că noi suntem nebuni față de lume. Așa că că și despre Biserica Primară, sunt nebuni. Așa că hai să terminăm. Oamenii deja ne cred nebuni. Dacă îl urmezi pe Iisus Hristos, oamenii te cred normal. E o nebunie. Crucea pentru oamenii care nu sunt, nu sunt creștini, crucea e o nebunie. Ei, dar pentru noi este puterea lui Iisus Hristos. Crucea, dacă n-ar fi fost cruce, n-ar fi fost niciunul aici. Așa că Dumnezeu așteaptă de la tine credință înainte ca să vezi. Înainte ca să vezi o cale cum Dumnezeu va împlini visul, Dumnezeu vrea să crezi. Te trezești dimineața, Doamne, îți mulțumesc că promisiunile tale se vor împlini. Hai, îți să mulțumesc că sunt mai aproape astăzi decât am fost ieri. Îți mulțumesc că promisiunea mea e după colț, Doamne. Tu ai spus încă puține, foarte puține vreme. Doamne, dăm putere să am răbdare și credință. Și credință. Despre oamenii ai credinței se spune că prin răbdare și credință au ajuns să vadă făgăduințele lui Dumnezeu. Răbdarea și credința. Și vreau să spun că Dumnezeu este un Dumnezeu care te poate surprinde și poate să facă lucrurile în dată. În dată. De multe ori veți vedea cuvântul ăsta în Biblie, în dată. În dată a părăsit o boală. În dată. În dată Dumnezeu poate face în dată. îndată, în dată Dumnezeu te poate vindeca. Te poate surprinde, tu ai crezut că trebuie să vină un păstor la tine să vine cineva să pună mâinile peste tine, în dată Dumnezeu te poate surprinde pe tine. Dumnezeu e plin de surprize. E surprize. E plin de surprize. Și ultima cerință, dacă vrei să vezi visul împlinit, nu da înapoi. Și cel de împlinit, versetul 31, va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Ascultă-mă, orice faci, nu dai înapoi. Ai venit prea departe să renunți acum. Ai venit prea departe. Ai muncit prea mult acum să renunți. Ai venit prea. ai depus prea mult efort să renunți acum. Nu dai înapoi. Orice faci, nu dai înapoi. Pentru că dacă dai înapoi, Dumnezeu spune, sufletul meu nu-și găsește plăcerea în el. Știți despre cine au spus că. Îmi găsesc toată plăcerea în el? Iisus Hristos, acesta este firul meu primit, în care îmi găsesc toată, toată plăcerea. Și pot să spun despre tine. Acesta este Marius, acesta este Călin, acesta este Maria, Iosif, în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce? Că nu dă înapoi. Că nu dă înapoi. Nu dă înapoi. Se spune despre soldații romani, când înainte ca să meargă în luptă, mamele lor veneau la ei și le-nmâna scutul. Și spunea, ori vii cu scutul acesta așa cum ți-l dau, ori vii cărat pe el, dar să nu vii altfel la casă. Nu dai înapoi, orice faci nu dai înapoi. Ori îl aduci tu așa cum ți-l dau eu, vor vi cărat pe el. Sunt oameni care au început umblarea de credință, au intrat în această umblare, au decis să-L urmeze pe Iisus și la un moment dat satan, pune gânduri negative și ești gata să renunțe. A venit cinci ani la biserică, venea la rugăciune, venea duminica dimineața, ești gata să renunțe. 15 ani, 20 de ani, ai venit la biserică și acum nu mai vii la biserică, duminică de duminică? Dai înapoi, acum? Acum, după 20 de ani dai înapoi? Eu rămân umid, vă spun sincer, de oameni care timp de 20 de ani, peste 20 de ani, să fii îndrăgostit de Isus, să vii la biserică, duminică de duminică, și după 20 de ani să dai înapoi. Nu cred că este ceva mai trist. Și Iisus când se uită la acea persoană spune Sufletul meu nu îl găsește plăcerea în tine. Dat înapoi. În această dimineață ce vise a pus Dumnezeu în viața ta? Ce dorință? Dacă tu dai înapoi acum Dumnezeu nu își găsește plăcerea în tine. Deci așteapte de la noi să fim oameni ai credinței. Oamenii care se umblăm prin credință, nu prin vedere. Când nimeni nu vede răspunsul, nici tu nu-l vezi, tu să crezi. E acolo. Voi nu-l vedeți, dar eu-l văd. Cum îl vezi? Prin ochii credinței. Prin ochii credinței. Orice faci, nu-ți pierde încrederea. Rog ca în această dimineață Dumnezeu să fie cel să aducă viață nouă în visele noastre. Și persoane care astăzi au fost gata să renunțe la vise pe care Dumnezeu le-a pus în inima lor. În această dimineață să înțeleagă că Dumnezeu este plin de surpriză. Și vreau să-ți spun un lucru Dumnezeu te poate surprinde cum nu ți-ai imaginat tu. Poate ai probleme în afaceri. Mă duc aminte de un om de afaceri care, din Statele Unite, care avea probleme mari, era gata să dea faliment și venea și spunea păstorului hai să ne rugăm împreună că nu mai merg clienții mi-am pierdut nici cel mai rău decât a fost până acum. Și la un moment dat deschide radio și la radio Concurentul lui principal era invitat de gazda acelei emisiuni de la radio și el vorbea și în timp ce vorbea despre firma lui, pune și vorbește critică firma acestui om. Dar o critică în mod negativ, că sunt că nu se țin de, de contracte și negativ. Și când auzit acest om credincios, mă gândesc, asta e ultima lovitură, falimentul mâine, asta e. S-a pus și a așteptat acum să vină dezastru. În ziua următoare au început telefoanele să sune. Oamenii care au auzit emisiunea dintr-o dată au început să fie interesați de firma lui. Și au început din acea lună, spunea el, să crească vânzările, cum nu mai a fost până atunci. Dumnezeu a folosit dușmanul lui să-l ridice pe el. Pentru că Dumnezeu poate să facă orice, El îi plin de surprize, așteaptă-te la minut din partea Lui. Chiar dușmarii tăi poate folosi să te ridice pe tine, Dumnezeu poate pune o persoană potrivită în calea ta să te ajute. Dumnezeu, Dumnezeu are căile și modul în care lucrează, sunt mai presus decât modul nostru de gândire, dar pregătește-te, pregătește-te. Pentru că ceea ce Dumnezeu a promis se va împlini și încheiem cu acest verset din Habacuc, capitolul 2. Versetul 3. Poți să-l pui Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Și aș vrea să vedeți uh, ce, uh, ce spune procul Habacuc, inspirat de Duhul Lui Dumnezeu. Că este o prorocie? Este o dorință, un vis pe care Dumnezeu ți a dat, a care vreme este hotărâtă. Dumnezeu deja a hotărât vremea. Se apropie de împlinire și nu va, nu va minți dacă zăbovește-o. Pentru că la unii bovește mai mult, la unii mai puțin. Dacă zăbovește, așteaptă-o, ceva va veni și se va împlini negreșit. Dacă zăbovește, așteaptă că se va împlini. Asta e cuvântul Domnului Dumnezeu. Negreșit. să ne rugăm. Plecați capetele. Tată, să mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău din această dimineață. Să mulțumesc pentru fiecare persoană care auzit cuvântul Tău. Ceea ce mă rog este, Doamne, ca oamenii care până acum au fost descurajați, care a fost gata să renunțe mă rog să le dai putere nouă să nu își piardă încrederea să aibă răbdare să creadă că victoria este aproape, iar dacă cel mai greu e acum să înțeleagă că e gata, gata victoria să vină, în momentul nașterii visului persoane doamne care au fost gata să dea înapoi, mă rog în numele lui Iisus să-i ajut să continue pe cărare să rămână cu o încredere nezguduită, Doamne, ca la început, în numele Lui Isus, mă rog. Și lasă că această zi să fie o zi în care o viață nouă să primim, să tu să sufli o viață nouă, visele noastre. Viață nouă. Să începe să credem, să umblăm prin credință, nu prin vedere. Și când vom umbla prin credință, vom începe să vedem lucrurile. Pentru că așa funcționează împărăția ta. De ce stai în acest loc cu capul plecat și lași ca Dumnezeu să aducă aminte lucruri, vise, dorințe, care tu ai, ești gata, ai fost gata să renunți, ai fost gata să le lași deoparte? De ce te gândești ai el? să pun o întrebare dacă este cineva în acest loc. Și tu ești departe de Dumnezeu. Tu știi că nu ești un copil al Lui, tu n-ai ascultat de El, tu ai trăit în neascultare, Ți-ai împlinit doar dorințele tale și ai făcut ce ai vrut tu. Și în această dimineață simți cum Dumnezeu te cheamă la El. Te cheamă să lași păcatele tale, te cheamă să lași stilul tău vechi de viață și să urmezi calea Lui. Strește o viață după cum scrie Cuvântul lui Dumnezeu, în ascultare de El. În această dimineață, dacă nu e sigur că mântuirea este în viața ta, dacă nu e sigur că viața veșnică. A venit în viața ta Și -a vrea să fii sigur A vrea să-ți dăm această oportunitate Biblia spune că plată păcatul Este moartea Și pentru că am păcătuit Merită moartea Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos Să moară pentru noi Și celor ce l-au primit mi dat dreptul să facă copia lui Dumnezeu În această dimineață după ce să primești pe Iisus în inima ta să primești iertare de toate păcatele tale Tu îți dai seama Să fii iertat de tot ceea ce ai făcut De tot ceea ce ai făcut Și să primești viața veșnică Asta e schimbul pe care Dumnezeu ți-l oferă dă păcatele tale, dă-i viața ta Și El îți dă viață nouă Și iertarea de păcate Și ce așteaptă de la tine de înainte, Să de înainte, să-L urmezi pe El Dacă vrea cineva să vină după mine A spus El Să se lepede de sine De dorințele Lui, de planurile Lui și să primească planurile mele Să-și ia crucea Care e destinul pe care Dumnezeu l-are cu tine Și să mă urmeze Așa că dacă ești aici Și tu în această dimineață Vrei să te pocăiești de păcatele tale Și vrei să-L urmezi pe Iisus de azi înainte Nu mai vrei să te joci cu El Ci vrei să fii statonic în această decizie Vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos Toată viața ta Dacă tu ești acea persoană și niciodată n ai luat această decizie Sau ai luat decizia și te-ai lăsat Ai dat înapoi Dumnezeu primește și fii risipitori astăzi. Îi primește înapoi acasă. Dacă tu ești acea persoană și spui, parcă vorbești mie, Și o să faci ceva, nu am să ridici o mână sus, că vreau să mă rog pentru tine. Este cineva aici? Ești departe de Dumnezeu și ai vrea să te împaci cu Dumnezeu astăzi. Este cineva? Ești departe de Dumnezeu. Mulțumesc. Hai să cineva? Hai să cineva? Călin cu tine După întâlnirea COVID Așa ja, după aia să Să mai întreb ceva Dacă este cineva aici care Simți că acest mesaj a fost Parcă, parcă exact ceea ce -ți trebuia ție s a pus un învins în viață ta o dorință Și e să renunți Era să dai înapoi Ce vrea ca Dumnezeu să-ți dea putere În această zi Să crezi cu ai crezut acum. Să ai răbdare, cu nu mai vă până acum. Să nu-ți părăsești încrederea. Să trăiești confort cuvântului lui Dumnezeu. Dacă tu ești acea persoană și spui eu eram gata să renunț la un viș care Dumnezeu mi-a dat. așa este să pentru mine. așa să facem ceva. așa să ne ridicăm cu toți acum în picioare. Și dacă tu ești acea persoană n-aș să chemi această dimineață până să nu ne rugăm pentru tine. așa că așa să Spui celui vecin tău: Lasă-mă, gădrea să vin în față și vreau să facem o rugăciune. Noi credem în rugăciuni specifice pentru persoane specifice. Nu numai așa, general ne rugăm, specific. Și că dacă tu ești acea persoană, era gata să renunți la un vis, era pe cale să dai înapoi la un vis pe care mi-l pus în inima ta, tu știi ce e acea dorință. Așa să vii repede în față. Vreau să mă rog pe tine. Este și ceva. Spui eu asta acea persoană. Este și ceva. Era, eram gata să renunț la acel vis. În timp ce cântăm, așa să vin în față. Cântă, să-i dăm o tare. Vreau să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să dea putere, El să te întărească. Astăzi este ziua în care Dumnezeu să dea putere.